A o A o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu o salamu ala Rasul na Muhammed O ala alihi wa ashabihi O men tëbje ahum bi ihsan ila jomiddin Shiku es nëruar Të gjitha falenrimet tona i të kënë Allahot të madnuar Në sëpache dhe bekimet e ti Qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familin shoket Dhe të gjitha ata që ndihin këtu këdilin dit në, në fund të kësaj bote Mirës të tako me dhe son Të me lene Allahot të madnuar në takimet e zakonshme Të, të rad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 Kemë folur në takimin e kaluar për edukatën e besimtarit me prindrit e tij. Normalisht kjo temë është një temë e cila përmban në vetën saj shumë pika të rëndësishme që duhet të trajtohen shumë aspekte të nevojshme, por nuk jam marr me këtë temë nga gjitha aspektet që i përkasin, por vetëm kuptim të përgjithshëm për edukatën e besimtarit përballë prindëve ti. të tij. Sonte me len Allahu të mëdhnuar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 por gjithashtu shpresoj të rëndësishme, të cilat me lenë Allah, Allahu xhelalu ala do të na ndihmojnë që të kemi një formim, një pjekuri, një maturë të nevojshme të kërkuar për të garantuar një jetë bashkëtorë të sigurt dhe të lumtur. Fatkesia që ndron në atë shikoe ndëruar se shpesh herë dy bashkëshort nuk kanë pjekuri të mjaftuar për të tejkaluar poleminë e caktuar. Nga njëra nuk sillen sikur se të jenë të pjekur, sikur se të jenë prëndër, por sikur si se sikur se të jenë kreçësh të tjetër. Andaj edhe mungesa e pjekurisë bën që të kenë një sjellje jo korrekte ndaj njëri-tjetrit. Këtë kat polemë pastaj në këtë rrafsh. Andaj edhe kët aspekt të jetës tonë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 një lidhje e zbeth, për Allah u Gjellewala e quen mithakun galidh, një marveshje, një lidhje me peshtë të rënd, e fuqishme, stabile, që ka shumë fije me zvete, për ndaj, ndodhë nga njëre gjatitës bashërtore, disa fije nga këllitarë, të zbenë, të dopson, ma djë ndështë dhe të këputët, ndodhë, por litarin betet. Dersa fatë këtë si është disa njerëz, këtë lidhe bashkëtore e kanë kuptuar si një fije. Në që vëse e shkëputët, shkëputët dhe rënohët jeta bashkëtore. Nuk është kështu. Për dhe njëve nga duhet shumë që të edukohemi në këtë dretim. Ma dje, në disa vendet saktuara, në bot,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 Së si cilët, si të, si të veprojn, si të bën e kështu me radh. Andaj edhe kanë tekaluar problem më lehtë. Sot ndodh që një nen kur e përgadit vajzën e saj për t'u bërë nuse i thot, "Nuk jeti rob. Mos dora një fjalë ndëgjon, thuja dhjetë. Mos i gale eki për krahën ton, pak nuk të pëlqen, kthao në shtëpin ton çika jam, mos e ki gale." Zot ndruaj. Ës bën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 Ofendimi i saj është pa edukat. Apo ngajërim duhet që dhe gruaja të fletë buën e saj fjalë që janë nënçmuese ose ofenduese. Është është turp ashtu të sidë buën e saj. Po mungesa e edukatës të gjitha këtu i sjell. Andaj nuk duhet burrëta të kupton gruan e tij si një si një konkurrent dhe partner që garanë me tëse kush për e merë, po shtetë në shtëpise, kush është ma i foqishëm. Ka që këto punë janë të reguluar. E asgurja nuk duhet ta kuptan burin si një armik që të nëtanë tja, zaptanë të drejta të ta kufizane e tash, aja do të me luftu për të drejta. Se kështë luft? Kë bat njërë shumë bukur. Islami këta ka reguluar njërë shumë, shumë precizë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 përmëni bëngjozi, rahimuhullah, njeri në të kaluarën, e kështë e kuptu, duke ndëgjuarë, duke po këta atë, kështë e boja përshype se gruja është e tërë, e tërë, është e kjeqe, por një e kjeqe që nuk mundëm i patetë, kështë aje kështë kuptuar. e kuptuarë. Dukë analizuar, e shiko, subhanë Allah, kur është brumi i, i preshtë, edhe analizat dhe le preshtë, Që përshtuip e ti është e dëmshme, të me ndanë dhe të këtë bindje se gruja është e dëmshme, është e keqe. E kështë e mënë një grua me shtatë të shkurtër. Kështë e qenë shumë e shkurtë. është, ajë kështë e pasë tropë fuqeshëm, do të të i gjatë. Dhe njërë të qytetën i thanë, që fatë shtyri ta marë shkët grua?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 Nga se martesa nuk është njave djave, është një u thimë maratonik jetësor, i kuniri lodhët. Dhe gjojmë nga njëre gra që janë lodhën nga jetë a bëshërtore. Dhe gjojmë burra që janë lodhën nga jetë a bëshërtore. Ma dje filojnë që këtë lodhën edhe ta shëndërojnë në nasihat edhe këshirë të pa martuarve hajtë se bol martuar është për hunë e ka me dalë. Nuk është kështu të jetë a bëshërtore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 Kër bëjë fjële për edukatën e bashartë e mëzvete, Allah u Gjellë Waala përmand se gruaja dhe burëj. Kanë një rëllë në këtë jetë bashartore, kanë një misjan. Andë Allah u Gjellë Waala thotë, huë lëdhi khalëqëku min nëfsin wahidah vë gjëalë minha zaujëha ljeskune i lejha.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 Nuk mund ti ofron një burrë atë që mund t'ia ofrojë ai ti. Dhe ask nga të mirat, nga bamirësit, ka sikur mund të thotë po valla çfarë sot? Çfarë qa po ta bën ke gruaja kur kush tavon juksu? Por po flas kuptim pozitiv. Po flas kuptim pozitiv. Edhe atë që mundë të burri ti ofron gruas e tij, nga priria, qetësia, afërsia, siguria, për kraha, askush nuk mund ta bën.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 atë çipop flos në portu edukata. Si duhet të jenë të edukuar dy bashkëtor mes vete? Fillimisht, edukata bashkëtorë kërkon nga dy bashkëtar që ata gjithmonë ndër mes vetit të sillen mirë. Të sillen mirë. E kjo sillje e mirë nënkupton kryen obligimeve respektin, nderin, mbulimin e tëmetave e kështu me radhë. Allahu Jalla wa Wala thot u'ashiruhum wa bil ma'ruf. Ja të nis bashkume to duke që gjithmonë të mirë. Çka nuk kupton këtë të mirë? Kur Allahu kërkon prej ne që të jemi të mirë ndaj njerëzve, çka nuk kupton ti? Ne nuk kupton këtë të mirë në çdo aspekt. Disa njerëz për shkak të disa grave, po flos gratë pa edhe burrat. Disa groh për shembull, na aport me buën aty në janë kushinire, shumë të mira. Do të të buri knaqet të hangër ushqime pese gruje. Mirë po. A është aja, si kurse gatuan mirë, si kurse zien shishëm dhe mirë, a i gatuan një që është të bukur dhe shishëm, fjallët e saj edhe në me i dan tjetër, a, thotë ja, këto fjallët e saj s'kanë si kur farshijet e allo ndalon që dikun ti më shije dikun pashije gjithku në shije edhe burri burri mund të jetë për shembull në një në një segment caktuar i heqsur ti et për shembull shumë korrekt për shembull për shembull kur biejoja për me shpenzuar për shpe nuk i dhimse asgjë guri ato sqoku favorite shpenzon jap Çkat konoi blen kur kesh nuk ta lën, ja këtu është mirë. E po mirë. A është kjo që ti shaş bujor me nga xhepi i ti? A është bujor edhe nga goja e ti? E qysh bujor nga goja e ti? Po a a thot në fjalë të mirë, në regruzvat, donë një lavdat, donë mirnjogje, donë shpërblim, ajo këtë së kaza ndodha. E për po këçuga. Dasht të bëkoni mirë edhe këtu edhe këtu edhe këtu. Prandaj Allahu kurthot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 pja laj teshat, pja zi u shqimin, të të qka, se ka marë buri i gruvesh, mja, mja, mja, mja, mja zi nëj pasolla, nëj di shkavesh për këtë pun, ka se ka vunit, ka gjelëtore sa dush, hati shkone kishë hangër dikon ma mirë, në kërës qëlimi kja, por edhe kje duhet, ose, me la tesh, ose burri, të qka po të ne pimeje, apo je keqë për bukjo, apo je keqë për uj, së është kje jetë bashkë të veqa, apo je keqë p Nuk është edukat mos i shëndrejgruas, do të kemenduar se në çfarë si ja përmbush kërkesat e saj materiale, ka marrë fundit të bashkëtortave. Nuk është edukat shumë usill, por duhet të mshikuq që të jemi komplet të plocuemi në çdo aspekt të tij. Ne është qoftë nuk jemi të plot, gabojmë, nuk e keman ditë se duhet të këtë të jemi kështu. E mësuim, plocuhemi. Kjo është edukata ndër bashkëtortë. Të cilët edukata jon ndaj grave dhe e grave ndaj burave është që gjithë mund të insistojnë tjenë sa më të mire, më të mire, një dhe rafsh. Në që ose kemi gjithë mirë në disa rafshë, por kemi ngetë në disa rafshë, edukatë bashkoturë është që edhe këto t'i plecujmë edhe këto t'i imit mirë. Ese Muhammedi sallallahu alai sallam kësuna kam su, a i ka thënë, këjrukum, këjrukum li ahli, o anë, këjrukum li ahli.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 në të jetës tënde, për baldh grua sënde, ta marë është pesë, që të rejë maj mirë. Qështë të ka thënë Muhammedi, sallallahu a lësallam? Këdhe grua ja. He mund me bazë pesë në kushinë. Ja, sa për ushqimin që bënaja, në restoranë se gjonë. Mi për dhe fjallë që e ti thotë, edhe këtu në rrugë se gjonë. E kjo, kështë të të grua me mirë. Absolutisht. Absolutisht. Andë e duhet, sikur se shkollë ka disa lond i kanë, nuk ka vetëm një lond njëtë. Kemi këtë, kemi këtë, kemi këtë, kemi atë, kemi atë këtu me radhë. Duhet gruaja të mundohet që në të gjitha londet e jetës, apo brenda familjes së saj, përball burrës së saj, të gjitha këto të jetë e shkëlqyeshme. Për aq sa arrin të marrë pastë, atë të shkëlqyeshme dhe burrit të shkëlqyeshëm, për aq afrohen nga ky shpërblim që na ka ofruar Muhammedi sallallahu nuk e thënë, më i miri për juve, për krejt juve muslimanve, më i mirë është taj që është, më i mirin familë në tjeve. Kësë të të dukata, këllë është njëri në gjemi me kënë gjësore i mirë, sa bërli, mashallah, haqia, s'fletë kur, dhe të dakika, po nërmëll, se në mazri qëre, të mazri kësë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Atje mësë zvedë dhe përre. Hajdë vete këtë tjetërn atje, osa tjetërn. Përndaj, provimi i burnis tonë, provimi i mirësis tonë, është familja jonë. Kështë do të kërtuar. Ka tje i mirë me shokët e tu. Masha Allah, filoni, së ardallëm, së lenë kur me pagu, ma, ma gjymës të kam pasu jtë. Dërsa, Familja ti grrëvat, mira të kanë mall, kush e di kur ju ka bleher në fund ndonjë dhurat apo ndonjë ushqim apo i ka i ka i ka qitë diku në shëditë tek smarat. Çka të kurim punë? Ashoshni, ashoshnia kurim punë, ku ti kurmës më jilon po, aty, ata do të jenë këç pa ty. Po kur kush ka më këç pa ty? Atyre shërbej u, aty bënë ju mirë. Kjo është ta jemi të mirë, të bëjmë na mirë, kët kuptim. Të gjitha lan ti kimi pesra. Heta, më sikena 10 lån peshë, 3 këna mor kanitrash. Një Mëse sku kurkush mëj mirë se na na bën më të mirë. Se ka edhe me 3sha buresh mëj mirë, kur ata tjerë kanë kët me 2sha. Po, buresh mëj mirë. Nzon si mëj mirë shkoll. Cili që ky a? Po dalloj ky. Pokjasni pesë se paske. Po de, po mëj mirë është se të tjerë kanë kët nisha. E mezi dy këtu bota mëj mirë. Po. E pra nuk duhet më krahasu me ngeloça. Nuk duhet më krahasuna me dështum na duhet krasojmë me ata që janë të sukceshëm këtë sfer me ata të garojmë. Në kjo është edukatë. Edukata bashkëtore e para është që të bëjmë mirë. Dhe mirësia këtë nënkuptanë, të jemi të mirë në të gjitha landet e jetës bashkëtore. Dhe në gjithë landë që arrimë timit e sukceshëm të mirë, fitojmë shpërblim ekskluzim nga anë allotë të bare këtë talë.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 Por në momentin kër kjo bëhet për balburit tëndë ekskluzive është pëllimi. Ma i përsa që. Ndhe kjo nënkupten edukatën mes bashartë. E dyta, që nënkupten edukatën mes bashartë është që mës të shikujnë me mikroskopë gjdo fjallë dhe vepër. E the, e thpashë, nuk është kjo edukatë. Nuk është edukatë me e ka për gjdo fjallë, për gjdo vepër, për gjdo gabimë do një dhisto zhjera këse s'po isha, këse s'te kani, orna mundak që im livdove, për shambull, këse, kësht për një nuk o gabime, kësht për një nuk o alëshime, kësht për një nuk gaban, gjithimi njerëz, mund në gabojmë qëndrej, mund ngu në ngutëmin nga njerëz, përshka këtë paradjukime, gjitha këto, në mund në gabojmë, mund në gabojmë dhe pale të të tër, bashortë, mund në gabojm mundë kënë të meta, të saktuara që me vërështësi i përmirsojnë, pak ju vinë ko, unë e shikimin. Kese nuk përshenë, kese nuk përndëgjënë, përshka këtë raporteve që i kini tani, përshka këtë raporteve, a nuk është torpë, të ndëgjojmë nga njere se, përshambullë, një grua, me gjlisë me gratje, të i përhapë të me të burit se, Allah, këj burë jam zdi, përshambullë, Ja për menitmit. Subhanallahu. Ja për menkët. Ose flet për tmet e familjes di, nuset, do ki përhap tmetat e virrrave tyne, e virrive, e kunatave, këto mëratje, çfar familjeshin ku këta mos vet. Ku na po i kallzon? Kë di ku i tutojt apo? Nëse ajo është pjesë e kësaj familje, nuk është kë edukat. Nuk është kë edukat me i përhap tmetat e burrit dhe familjes e burrit. Qase gruaja ku shkon me një familje? i hapën shumë pere dhe dritare, që tjirë se kanë këtë mundësi, ajo shedi që ka, që ka tjetë nuk shohen, andaj besimtari, kërshën një turp, edukata e ti e mësën që kinëse nuk e ka parë. Jemi përhapë, ose adhe vjera, fatkecisht, ka morë nusën shpi, edhe e shteri, ka mundësi gabanë, nuk i din dësene, shkanë përhapë poshte për i te gratë e tjera, të metët e nusësësaj, se...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 Por fillon nga bashartit. Te buri mund të, të jetë në ditë te gruaja ti. O kanëvoj më një herë më me dal. Ose më japërman bash dhe mëshë. Veçum të, të komar me këto ose të kursish subhanallahu. Ose buri ve pasnit mit të shamu dhe gruaja më japërman. Nuk është kjo edukat, nuk është edukat e ndersjet nuk bën kështu, nuk bën. Gruaja duhet me mbrojt burrin e saj. Mja mbulo të mitet edhe atë derisa kurtier do më azbulë. Së është është, unë e një. Për me mbrojt. Ose, bërë me mbrojt, glënë të ti. Mjë mjë, mjë, mjë apropë të metët. Ose në u dhe billa lojnarujt, si kurse ka përmen Muhammedi sallallem, që dikush kënë të përmen edhe aspektet e jetës intime dhe private, të përmen një është familjeve, kjo është të merkë, të janë të malkum, si kurse ka përmen Muhammedi sallallahu aleyhi sallallem. Ka thonë Muhammedi sallall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 Më siguri ka aspekti i racipëlcin. Alhamdulillah. Nuk e ka kët, por e ka kët alhamdulla. S'ka për krym kët bot, nuk ka për krym. Po ka burrë që është i mirë, këtu e këtë, këtu, një aspekt nuk e ka shumë zyllum. A e ka, është i mirë aty. Po gryja ka qenë me konë po, më shumë. Kiçaf. Inshallah zotin gjen atë plasën. Po mirë më punon unë për blocosur sa më tej për sikur zeca. Mirë më me, me tentu që ti me gjithë madh mirë, po mbeti me të meta. Mbeti me të meta. Andaj Nëse nuk e mitmitë ta duhet të i zëmptë, evitojmë. Por pa anë të tjetër, të duhet të kët një lloj konsiderata për këtmit që të bën sobert, nda ambulant, vetë shikon në aspektet tjera. Kjo është e mirë, kjo është e mirë, kjo është e mirë e kështu me radhë. Ndëmbulimi të mitmit, mos ofendimi në bashë të meta vëllëcilimeve është edukat bashkëtorë. Gjithashtu shikojë ndëruar ajo që mund të përfshihet në e, edukatën bashkëtorë është të këshiluarit e ndërsjellët, ju jo të ofenduarit dhe të nëqmuarit, por këshila në emër të Allahot Azzau Gjell, buri me ull grune ti të të të gruja ime. Po vrej një loj, në ibadet, në Kur'an, në këtë sildje, në fali në është ta, në është ta, une për, për gaboj për, po mdu këtë nuk o si duhet, nuk du këtë gruja tash më uqua, te, te për më kalë zënë mu. Ti ku jetit, ti asdën, që ka po bajën e asumë, me në që, larga saj. Por me prit, me, me mirësi, me buëtsi. Elham, Allah është përblejë që po më kshilën. Edhe gruja kur të kshilën, burë, ma burë janë, po më do këtë vaj që i ka nukon regullë. Nese, ka keç kuptim të gruja, thot, Allah është përshilën, por mendoj që, këj aspekt që po të të lasu për te, e largon këtë keç kuptim. Ose nëse bini se me dhërka bokeq, ose gabim është silë, Allah e shpër lift. Allah e shpër lift. Dhe këtë këshillim të ndërsialt, që i ku e në ruar bashartët, duhet të konciderin më të qmuar, më të shtrejnë, se mëmenin kër shkëmbejnë dhurata me zvete. Nga se aji që të këshillan, për me të alargu një të met, për me të përmesu një aspekt, kë, të ka ofru shërbim dhe të ka dhen shpërblim shumë atë madhë se me të asilë që farë dëlloj dhurate dhe hedije nga jetë a kësej botë. Një ditë për shembul sot, e qëse dikosht i asilë një telefon caktum apo një e, aparat si kurse kërë, e kështu më radhë gëzotë shumë, Allah e shpërblev o më pështu, më ka me këtë më falli. Në pështu më këmë e këtë, sajë mirë, mirë në regullë të ka pështu më këtë. Në që se vjenë dikur të të rithatë, më falli. Kështu që ish po fletë, nuk ka mirë, mëllatë, që ish po e vrejse, nuk i shumë i kujdeshëm, ose nuk i shumë e kujdeshme në përgojimë, nuk ka mirë. Po të shilaj. Ka të mërë si ofendimë, Tipo m'kallëzën mu, ani dhej, ani qe e lo, se bëjnë mu, nuk e që muatë shumë kshila, subhanallah. Ndërsa, këtë me pas, mund është me i krydo punë. Mas me pas, nuk bëjnë dhe qëka madhët, bëjnë dhe pato. Mirë po, me pas përgojimin, bëjtë bajgjë shërri madhë. Bëjtë bajgjë shërri madhë. Nga se përgojimi, ti djekë të mirët e tua. Përgojimit shpijenë haram të madhë. Dhe ajë që të ka këshlua për përgojim, duhet ta konsiderash këshirën e ti dhuratë matë madhe, saj sa që të ka prundin e telefon të mirës, e të ka jap një aparat të mirës, e që ka do qështë, apo dhe kërtë ka blë. Kështu duhet e dhe mes një bashkartëve. Allahu Gjellahu Ala, i qeshët, i gëzohet, kur dy bashkartë bashkpunojnë me zvete në adhërim në Allahu Gjellahu Gjellahu. Ma djetë në ato punë që një kanë obliginë. Kur për shembull, sikurse ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një grua ose burr zgjohet për të fal namaz të çetërs duke fjet. Të mëqhu me fal namazin, nafile, vullnetar, namaz notë apo namaz çetë vullnetar dhe nuk zgjohet, merr sa pikë ujë dhe esterpik, me e stërpik, mëqhu përgjumit. Tha qjohet përgjumit, na dhuren pas punojnë në, në këtë ibadet, Allahu xhallehu ala kësaj pa më shumë zgjuat. Madje i qesht Allahu xhallehu ala kësaj pa më. Gjasa Allahu جل جلاله që tash që të bashkpunojm për qendrop të devosim te Allahu جل جلاله. Ne kërkojm dua ta thotë një prozit të fundit që më të ta përmend kat. Zakonisht ku ndruar ndodh që komunikim mes bashqortëve tjetë. Zakonisht në roshnë dunia lokot. Gruaja thot valla Brabul çto perde janë sterr mu që sa so, laj laj laj mu ka u ngjyra. Ishu mini ble të perde treja, edhe çte pe laj vadihava i ka u ngjyra këtu me radh. Ose zdi e din burri evesh, jen mil, s'ka, sheqeri, ku Keç, kakot, ba, ta, biseduin, Por, e dion e patate, e kështu më radhë. Burri thëtë ta se gurri zë dollave, gurri e jam, dhe që ushë kitë mujë zi që ushë e bojmë këna pasë hargjime. Këtë që ka ka të bëjmë, e ta bisedojnë, komunikojnë. Por shumë i se komunikimit të është në rrëfë dune lëvë këta të materialë. Ose për nëj para, ose për nëj perdo, ose për nëj patate, ose për nëj qadi buk, ose ujë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 prezantim Ligjeros. Për shembull, po, më i nda dole fort, që s'po dhursim ia bën Ligjrat, ose për shembull gruaja thot, burrëm diju punë të shtëpis, po ndogës shumë po marrin ku, që s'ta mëmëntim ia bë pa që të quhen me shumë, me edhe pa ku më dole për Ligjrat, më do pa ku edhe me lzu Kur'an. A dhe këtë të më mbash punu. Gase, kjo është më e rëndësishme. Sa e, e para, edhe pse edhe e, e para është e nevojshme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 dy bashart në raport me njëri tjetërin, që të kje një jetë të lunëtur, të sigur, të qëtë, normal, nuk ka jetë pak, pa probleme, pa të rrashë, mirë po, mirë po, kam mënë si, vallaj, me konë edhe pa probleme, kam mënë si me konë, në rrashën bashartor, në qovë se gjdo bashart e respektan tjetërin, është edukuan dhe i tjetërit, din të silet, din të respektan, e kupton pozitën e vetë, kam mënë si të evitohen problemet në mas të madhe, Allahu Gjellewala në ka kryuar timit të lumtur. Allahu Gjellewala në ka ndarë në qiftë, burë dhe grua dhe në ka mundsuar të pasta i të bashkohemi jo për të urejtër e luftuar dhe në një qmuar dhe përbuzur, absolutisht, po për të dashur me zveti, për të kryuar familje, për të pasru shëqerin, për të jofru këse shëqirie, lumturi dhe mirësi, e jo të bëmi bare këse shëqirie, duke pasë probleme familjare, për pas të pasru shëqerin, at pol angazhohet pol e bën e pjesë këtë gjysë e e, e dhënës, mu shqetupumë me problemet e, e dy bashortë për gjëra të thjeshta, të panevojshme, banale që as dorë ata vetvetiu mi të kalu në nhiën e raporteve të ndërsjellta bashortëre që Allahu xhelalu ala i ka beqatuar me to. Dhe në dalmungje të kësaj edukatë ndodhin gjithaqtu. Por kur këtë edukat është prezente, është evidente me gjithë ato që uni përmend. Por koda shumë të tjera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 të kujdesëm dhe ngrave të tyre, të suksesëm dhe këtë rafsh, nga ata që kanë nota të shkelqyëshme në të gjitha land e të zbashortore. Allahu Gjellewara në uzoft, nga përmërsof gjendjen tonë, me kachum po i dho fund kësaj teme, këto e bëjmë një shputë, shkutë të shkutë të shkutë në ruar, për të vazhruar pasaj me tute me inkuadrimin e pyjtive të juaj, andaj zotë i ruajt në ndëshni pas këti pushimi. Ah oh Ah oh Shikohet ndëruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të mesriton me enkuadrimet që tashmë na vin gajo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 Fotë lutem në namaz pas mesnate. Mirë, po për më duket se nuk po i lut sallall me fjalë adekuate dhe më duket si mos të më pran lutjet. Çfarë të bëj? Jo, fillimisht, sa e përkat asoj apo për e lut Allahun me fjalë adekuate, po ju jo, këtu nuk e di. Që nuk e di si po lut Allahun xhel lewala. Mirë, po mëndësia është të shikosh në përmbajtjen e lutjes. Do thotë, a është lutja legjitime, është halal, a është e lejuar?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 Në çdo send ndonjë ndonjë në ndonjë zor të madh, nevoj të madh, o o o Allah i madh, ti që largon brengat nga krijesat e tua, largo ma brengën time. Andaj mundohu që ta lavdrosh Allahu Xhelalu Ala, ta përmendësh ndonjë amin të thii dhe pastaj t'ia prezantosh kërkesën tënde. Së përket përgjigjes, nuk është këndorën tënde. Nuk e dinë kur na përgjigj Allahu Xhelalu Ala, dhe gjithashtu së përket përgjigjes, ndoshta na përgjigj Allahu Xhelalu Ala Por në mënyrën që është me dobishme për neve. Se sa që, na mund të parëmenduim. Nga së një nga një më parëmenduim se përgjigja duhet ja tjetë ja që po kërkojën e. Nëse Allahu e dinë se më mirë me të ja abë dhëqë tjetër se këtë që pojë lipti. Andaj të azavenësën këtë kërkes me dhëqë tjetër. Por duhet të imi të bindër se lutja e në asni nuk shkun huqë. Nëse Allahu gjëlle uala gjithë mëna përgjigjit ne ose duke në dhe në dhe dhën që më të mirë, ose duke lerguar nga një ndë një të keqëa që ka pasë në godit, e Allahu e lerguar si pasoj e kërkesës dhe luqës të në. Ndhe nuk duke asnë e të shgënjemi dhe të dëshprojemi, por të lutim Allahu Gjellë Gjellaluhu -Gjell dhe timit bindur se Allahu Gjellaluhu -Gjell dhe do të nga përgjigjit atëm. Dhe pyte a dy që ka arë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të Alo, shërblet në transmisionin, më falni për ndërprerjen, sigova herë tjetër. Më fal, justificojmë ndonjëherë. Pojustoj të diskutojmë thjesht lidhjen e nitit e nxënësit e turizmit. Kur ne komlojmë hadith, domethënë që transportonë Butadhudin dhe i bën magje, hadithi është i saktë. Ai që kam super turistim, me të cilën do të kërkuar të shtyrë Allahu, domethënë nuk ka kompetit jetë, por por domunon turisti që ka rindënë çellën në fletit. Nuk dhe ja ta më hasë, dhe nuk dhe ta më faru më dhe gjenetit. E ta shkoj dhe sta më ditë, së përkha më la, që gjithëmë e komë brëjqë mësë, na gjithëmë nga bëdem që jenë në të fakultet e kjo, që gjithëmë shkëmë shkëmë fa, përshame dhe së landë ndryshme, që gjithëmë në kemë në pretex, në në menen që ghala, kur të perfundaj me hinë puna, dhe me perfundu, që gjithëmë nga mësë është q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 ti kur bie fjala ë uh, studimi i fes nuk duhet ti atë për pozit, nuk duhet ti për parë, por duhet ti për hijt Allah Allahu xhallahu. Nuk duhet ti për autoritet. Dërsa studimi i shkencave të tjera, njëri studion fizikën, kimin, po studion për mëpunsu, më pas bërim tjetës, që nuk është haram. Mirë po, në çonse këtu e konfuzon jetën, atë nuk ka shpëlim tek Allahu për këtë mund. E fiton atë që ka kërkuar dhe kaq përfundon puna por nuk ka dënim për këtë çështje. Qëse njëri kërkon për shembull, po do të bëj mjek. Po se ka policë të Allahut këtu. Për një të Allahut nuk kupton, do të thotë që tani kënëcin e Allahut Azza u Xhel tundimon njerëzve, oksumerat, pastaj çka të, të, si, laut, të, azogjel, të njërzve, rot, pasta, vjen nga dhunja jamir se vjen, ai s'ka për këtë. Jo, jo, ja, thotë unë do, po sugjem mjeksin, më bu në esën mjek i suksesshëm, më pas një ordinancë ose një punsim diku me fitu parë. Kjo është qëllimi im. Thejën është haram kjo punë.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 se lën si namazit, përderisa e prananse ka obligim. Dhe ndihet keq pse nuk falet, po është një lloj neglizhence, përfatësie. Dita fillon e kështu me radh, themi se ky është musliman, është mëkatar i madh, bën gjunat të madh, e ka punën shumë keq tek Zoti xhallahu ala, por megjithatë mbetet musliman. Përderisa është musliman, lejohet e therrur aty. Andaj të shoh në një kasap, nuk falet, por muslimani ndivjet në ti, kur obligimet e tjera ndoshta xheran apo obligimet e tjerë kryjnë dhe nuk e mohon namazin që ka obligim, por çes falot për arsye të caktuara, sikur sa është marad, aqara, si basmendi, djetarve, për tatësia kësaj merat, atëra sipas mendimit më të saktë dietar, të cilën edhe one për kraj dhe e, e përdorë është se lejohet të gëngërit nga e therrura e tij, nga mish i çaj e therr lejohet të ngrenë mishin Allahu edin masmine. E inkuadrojm edhe një telefon tjetër. Sa ne mund të kemoj. Aleikum salam ورحمه الله Desta nuk që në kem të avu. Po, falë Allah. E, jam ma akurëbë dhe e qenë qare. Edhe e kom shiit në qenë njëmi e gjashinere. Po. Po du me dit a është halal a o harafë. Po, e ke shiit apo, kërë e e pun? E kom rritë vetë, tri vjetë e kom mojë, ma në lukë gjenja shumë, e kom shiit. Po, pa. po. Nuk ke dit a është halal a së harafë. E qartë, e qartë. No, në atër e një no, mirë. Se e përket qmimit të qenit, djetarët nuk kënd të një mendimi në këtë rast, ku disa për djetarëve do tëtë në qovë se ka investim i zotë i qenit, e ka rritë, është kujdes për tërë, është ratë, se mirë, atërët disa për ulemave e lejojnë shqit një ti të e lejojnë fitimin për ti. Nërso shumit se djetarën nuk e lejojnë, edhe pse njëru e ka rritë qase thon se çani bën pjesë në në ato mallra, po këtu kushtimisht pasi po shit në ato mallra që nuk vlerësohen, nuk vlerësohen kuptim shitjes. Për shembull, dikush thot unë i kam për shembull, thon, i kam borx 3000 euro. Po sunë akthe diku 3000 euro. Mir po kam raki tip kalumës. A bën mi a kthy kjo kë raki bën 5000 euro. Un po 3000 ja bën. Themi nuk bën, nga se rakia nuk vlerësohet kur forsimi i saja. Nuk ka çmim rakia, nuk vlerësohet, kurfor paraz bënë. Po bën treg shumë, num treg po, po tregt islamit zgjon heq. Andaj edhe qjani, simbol, shumica ulemave bën pjesë në këto malla që nuk vlerësohen. Nuk kanë çmim saktum. Ai dhurohet për shërbime të caktuara, nëse është e lejuar me mbahet në atë shërbim. Sigurisht është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 Dhe që ka qartu për një këzua na. Po, e qartë. E qartë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alahtu Allah. Se përket namazit e natës, Mohamedi sallallahu ala sallam i ka fuan nga njëmë dhe të reqatë e natës, si kurse ka orë në adit në ashtë radiallahu ta'ala anha. Mirë po, njeri ju është i lirë në këdrejtim. Rëndësia është që njerë të kalanë pjesë të caktuara të natës duke u falë. Eta është, a do të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 ata sh nganj mund të jetë kjo, para, man, një kjo, një tjet, kjo, kjo e para mund të jetë kjo e dyta kështu më radh. Kjo është e para, e dyta së përket duaës së cila ka më herët. Ti vazhdon me lutën e Allahut. Dorsa duaja jote nuk të shkon hoq kur, bëhu i bindur se duaja nuk shkon hoq. Allahu xhellahu ala të përgjigjet. Sa nesër mas nimet më të mës dyet ai e din kur është më smiri më u përgjigj. Ai e din. Nuk mund të vendosim nese kur është më mirë më përgjigj, ngasa nuk dim. E jo në është që ne të kërkojmë nga Allah Gjallahu Ala, a i pas taj e dhe në më mirë, se a është më mirë të përgjitë, sa të nësërë, mas në vetë, apo, më mirë është më përgjitë në tjetër, nga se përnivë është e më e do bëshme. Për këtë arsuj këtërë Muhammed S.A.S. Udë Allahë, u entë muqinune fil iqaba. Lutë në Allahën, thërë në Allahën Gjallahu Ala, du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 e jonë është që ne mës të ahummi më shpresën, mës të lodhemi nga kërkesa, nga sen qofë se lodhemi, dëshprejemi, shgënjemi, atër kjo e hubë mundës një për përgjigje. Kemi të rrënët të radhës e inkuadrojmë. Selam alejkum. Alejkum, selam, rahmatullah. Kam tri pjytje uba. Falë, Allah. Pjytja farë është. Kom, Kom hatë në disa transmitime në internet par gusulin. Pa? Nuk përdi qëla mundet më kruan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 së përkat mesëve njëjtës. Si me gusl si me abdest, mesët vazhdojnë nga sa ti i ke vesh mesët duke qenë i pastër. Pandai pastertia në kupton si ti je me abdesti, me gusl, pastertia që të lejan të mufal namaz, kjo është pastërti. Pamansisht, a ka ardhur si rezultat i abdestit apo ka ardhur si rezultat i guslit? Pa pasrë, për disa je i pastër për të mufal, atëre veshja e mesëve në këtë rast llogaritet në rregull dhe vazhdanë më tutje me mese dheri të përfundon kuha e tyre. Se përket Bismillah është transmitu se Muhammadi sallallahu al-seham në fillim të abdesit nuk ka thon Bismillahirrahmanirrahim por ka thonë betëm Bismillah dhe kjo është të mjaftushme të themi Bismillah dhe jo për zdojgjim tjur me e la, por vetëm fillim të themi Bismillah, fillojna marë në abdesit dhe nuk keminoj të themi për zdojgjim tjur Bismillah. Mënaj që këtojnë sërimet e kërkuara nga ti dhe besoj që ke marr atë që e ke kërkuar Allahu i di më së miri. Inkuadrojmë një tertë natë tjetër të radës. Selamuleikum. Aleikum selam ورحمة الله. A dhe është atë tri pyetje më së sht? Po. Pa? E por në familjen tonë sepaku një herë një od do të themë dhe familjam divëm dhe diskutojmë tema fetare. Apo që un thua se për shembon donjë jetë Kur'an or hadith apo një, po një donjë dispozit sharia tike. Në këtë rasta rast, mund është më nëjë tregu disa rezolacionë që përmbohën dhe më lehet marrë një shembur nga praktika, nga në legjime temën të kase që e diskutojmë. Po. Pyjtja e 2, qërë është definicioni i bereqetit, dhe pyjtja e 3 të fundit, se si mund të bëhet da vetë në punën time përshamu ku punoj, ku pjesë a dërmu se kolegëve janë shumë të mangë me një rifekare, ma djeve kanë kështë këtimet në va për fejnë e slanë. Po. Alo, ju shkoj ditorin Fanders. Amina dash plot, Allah shpërit. Më ndërua ato pyetje që i ke bër, janë gjitha me vënë të rëndësishme, por janë pak të gjata që kërkojnë tretim pak më të gjatë, por do të mundohem që shkurtimisht do të të, të jap një zgjidhje për të hap rrugë pastaj edhe për telefonat e rrodh që po presin. Në çështjet asaj që bën një familje, kjo është shumë mirë, ju përgëzoj vëllai për këtë punë mirë, më umbled familja një njerëm të aftë përveç me, për me diskutoj kjo është shumë mirë aftë. Tema ka shumë të arta tema që me diskutoj. Të kam mundësit shumë të ka libra. Për shembë më mor një ë Riadus Salihin ose 20 sadit Nevyut. Ka me koment 20 sadit Nevyut me komentin e Dietar të Njori Shehu Uthmeinit. Më morr me lexuar nga një hadith, ka dispozita, ka rregull dhe kompsime të mrekullueshme atë. Ose është botuar gjithashtu një pjesë e parë Riadus Salihin me koment të Shehu Uthmeinit, hadithe të mrekullueshme, me tema të ndryshme, me koment. Ose më mund të nibër që ka të bëjë me besimin. Ose mundun el Giroto hoje to xellara të, të, të njëort që domon kanë shumë el Girota të, të dobishme, më morrë ato me lshu, ato mengu hiç pa folti ende jsonata, ende kanë shumë të të shumpa që keni mundësi të përfitu, ose më marr libër Nektari vullosur, që flet për biografinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe familiarisht me amsu biografinë Muhamedi alaihi salatu wasallam, al ek kjo të radh nga mësimet e shumta që mund ti trajtoni në kuadër të familjes së juaj. Ë, bëra çeti, do thot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 Librat mira, ka, se kurse përsham më nëjë që është dhuratë shumë e mirë për kolektë e punës, ta të, të jepës libërin njohër të djetarit Muhammed Arifit, që ka, e ka jetaj e jetën e këndëshme, këna që me jetë në tëndë, Allah është vëlejtë dhe regjinë më kujtaj, këna që me jetë në tëndë, Je, libërin më rekullushme, gjithëdo kush më, më përfëtëm për ti, gjithëdo kush, gjithëdo kush, nda jepë at E, e mundun jetë në kësa i bote, si i ka të këtu Muhamidi sallallahu alai sallam. Për shumë japë, me realizua e që liber, këna që me ta, këshore, në është atë pëlqanë, pas të e kër realizua, diskuton me te dhe themave, futënin në Mohabetë, dha këtu me radh mundesh me hap veti mundsi për davet këtu me radh. Dhe e treta që mundesh me, bësht, me, rësëpia, jo, njere, me i bëosh me thirr të shtëpia jote në gjstin nga njërë, mi pazimë me xhamatën e xhamisë me njoftu atë këndo njëjë që i kam shok falnë këtej kam shok të punës, do të shok të punës me pazimësh edhe xhamijave që mu njoftu në bisedë mirë këtu me radh, gjitha këto mundsi ideale për ti thit në rrugën e Allah xhelalu ala. Kemi telefonat që prat urrnonë? Në Roma. Në Roma. Uh, Ndohëta dhe bërë një pyshje, që një bunarë uh, fëshem. Që është e ura dhe rritë, gjithë një bunarë. A më në me qelën qatë vend, ku më shirë bunari, a më në qelën qëtër vend? Um, po, e... ...u më shirë një bunarë, që kam e bëti? A bërë në qatë vend, pra? A... Aha... aha a e, me qelën qëtër vend? E qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Fanë në berit. Fanë në berit. E... Këçertia unë nuk kam vëllai eksperti kësaj nuk e di. Fatalesh nuk ka kurgjë. Fatalesh nuk ka kurgjë. Ë për epartira nuk e di vëllai. Fatalesh nuk ka kurgjë, nuk ka gjuna me cilçat aty, nuk ka gjuna. Nuk ka kurgjë, me fes ka kurgjë. E tash ko eksperti të caktuar që e ekçyrën, a ia vlin me hap aty diku tjetër, nuk e di. Konsultoni dikon që din këto punë më mirë se unë, ka si mundësi më ndihmu. Ndoshta fetarisht nuk ka kurgjë, nëse o sham në bunor dikun fetarisht nuk ka diçka të keqe me qel pra seri aty, fetarisht. Po nëse Kaçiu e caktuar që në një ekspert islami e vlerëson se jo nuk bën me qilto, se përshëmë tu ka është e but, nuk rën ose Kaçiu e caktuar atëre në bazë të vlerësimit të ekspertëve veproni. Por fetarisht nuk ka diçka kurgjë të keqe këtë tim që me qil përseri pra aty me fe. Ë vlerësimi ekspertit pasojë arçi e vlerëson sa me qil apo jo. Kirim me telefonat A do? Urna, urna Allah. Sada më adekim. Aleikum, salam, wa rahmatullah. Ne pyjëtje ja që komën të ja, si... Dutër pyjëtje, për në ashtë asë përdi asë që është më si jëbësër kam... Shërë që ne komë paqet... Po? Pa? I kem 14 me i. Po? Edhe që nja dy vjetë ju ka qëfash në të legë, në levace të natë edhe tash i bjekë kësë pas këhet legë. Po, po. E kam thënë për një këtan fotografinë kresh në, fotografi në ku mund me a qellu kur gjithë thojnë shumë mirë atje. Po. Po tash zakonisht bie natën kur dim na flaj të shëmbull sikur jahet kopën te rrymë po. e bie tek. Po. Po. Ne ku ka mol 4-5 orë. E çitosh pak ju ka. Po po. po. Ju ta hijek pak e më pas jam në dyshur kur të afnej. Në i lukë, në i dolo, pa, pa. e shumë për 7 minuta. Hamdullë. Bërë nërbër shumë telefon rënë në familë, se nje që rëmë dukom për shumë kështu që pa, në dëshajone, por rënë shumë telefon bërën. Po, po, po. Së me inë më nëtë me hongër e dhe muë dhe qërë shkajar ashtë përës. E qartë, e qartë, e qartë, e kuptohë, e qartë. E qartë, Allah i dhe muftë.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 dhe nuk ka arsye për të rënd, nuk ka ndonjë epilepsi, nuk ka ndonjë përshëmbull mundim i caktuar që e mundon, apo atëherë mendjer në hapo truga për të menduar se mos ka diçka tjetër, përshëhum ndonjë sehr, magji, sehr, prekje nga shejtani tek kështu me radhë. Posa çerisht, po, po përmend se kur i bën një lutje caktuar, ajo po padopshtohet. Do thotë, më shpejt po këndillet, më shpejt ve po merr veten. Andaj kam me kuptuar se, se lutja ka ndikimin e vet. Pasi shumë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 tandë një hoçi bon rrukje hoçi besushëm jo me hajmalia me xë besutni por tek një hoçi besueshëm që në rrugë më shku trajmë provu inshallah te zoti xhelona i bën i bën shërim. Allahu dhe masbir. Inkudrojim të tërë telefonat. Selam alejkum. Aleikum selam er-rahme tub. Desta më pyet drasat nivorë i sa kanë distencë 10 santim im leo një kusht të teknik. A bën me kan 20 santen apo ke ska fora? Ja, shpresoj të mos ka kurrë. Në si haji ka shta saktuni mund po vol vol nad edhe volu nuk po them se do të na shoh më um, ku përndohet ndoshta që po lut na më fund ndomë një volumeti edhe spitje kundoku sku ni up stresata edhe një gjysh po sikur më ende pres janë kat keş janë na trenir sepërkë drosa s'ka diçka aty nuk ka diçka të caktuar më sa më kontrarsia drsos s'ka diçka fetarisht theksuar është e porsaktuar ja, ajo domethënë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 Por ti nuk din çka është mirë për ty, çka është keq për ty. Allahu e di. Nëse Allahu xhallahu ala ka djikuar që tim më ndodhi diçka, do të, të kan doot. Atëherë shikomë përfitu ngajë ngjore ju, ajo ngjore më mu boshkakt, muzgënim, mu depresionoj kështu më radh. Nëse më vone kupton se ka qenë dobesh më për ty. Sa njerëz për shembë kanë ndodhur një smundje që s'kan pasje me goditë, kanë urrit, janë mërzitur shumë. Por smundja është busebe për shembull që janë pajtu familjar me vetë ekom ja pse tash e kanë ismut janë pajtu s'kan funë ndërsa mes vetë. Kjo smundja ka qenë hajër domethën. Ose kanë ndodhur për shembull një smundje në familje ose një problem caktum dhe ka vëllu familja më fal. Kjo është hajër. Se skapasmë ndodh namazi pa këto sprovë. Ne nuk duhet të shqetësohemi për aspektin e sprovës keqe që na kanë ndodhur, por më shqetë çfarë mundemi të përfitojmë edhe ne nga të mirat e shumta që na i sill kjo sprovë. Prandaj Allahu xhalla është i mirë. Allahu gjellëvara është bujarë, është i më shershëm, është i urtë, është i drejtë. Allahu gjellëvara qdo që e këndurë në ti, përëndan që fësa Allahu gjellëvara lu, ta ka mundësu me lutë të përdeqë. Atërë nuk danë Allahu gjellëvara me të humë të me këtë lutëja, nga se nuk ta kish mundësu me lutë fare. Përëndan e përreza ta ka mundësu me lutë, Allahu gjellëvara i ta do të mirenë. Nuk shkon huç luta jote, nuk shkon pasht. Por nëse ndodh diçka në n'do drejtim, nga ajo që ti e ke lutur Allahu Xhelaluh, prapë ndodh diçka. Kto kondo ni hajr inshallah. Që sallallahu Xhelaluh nuk punon tek kondatën e lutjeve tua, por punon për të mirën tënde, vepron për të mirën tënde, jo për shkak tëje, por për shkak se kështu drejtësia e Allahut, drejtësia e Ti, Allahu Xhelaluh nuk i bën askujt pa drejt, nuk i bën Allahu keq kërkujt. Por mirëta që bën të skeqë Nuk e kupton sprova, nuk bën sabër, nuk sillen çështuat, nuk e kupton mirë porosin që vjen nga Zoti. Ajo bën të keqë njerë. Muhamedi isëm qalonu el sharu leysa ileyk. O Zoti i gjithësisë, e keqja, dëmi nuk është te ti. Ngase tërë mirë është te Allahu Xhejel Xelalu, tërë mirësia është te Allahu Subhana ve Teala. Çdo e mirë është në dorë Zotit, nuk është në dorë njerëzit. Nëse njerit njeri pasaj keq për dorë, këtë keq kupton, këtë i bën vete keq. Nuk ban me lutë Allah në gjellera dhe mu, mu, mu shgënyu, lërga saj, bën sabër, vazhdo më të utje me lutën Allah të barë, këtala, dhe me lene Allah të azogjel, e, të përmësosit të ata, e kuptën drejtë së provën, Allah të gjellera, pas taj të siltë mirat shumë të e kështë më të mërat, por kur mës le që shejtani me të zhgënyu dhe me të bërë nga ata që nuk e lutë në Allah në gjellera, e luta pas po përgjigjit, long, e në që që se nuk e lutë Allah në qënë levale, ka në lutë pasaj. Në konin i kujdesë në u dhe vila. Mos me leju që shëjtani me e dekuraju, me e shgëny, me e mërzit, edhe me lon lutën dhe i zutë qënë levale. Lute, ti lutë, kjo është e jotja. Për qështë në përgjigjës, lejati, lejati. Mirë po në qofë se, vënohet përgjigjën ka njëre, ose ndodhë për shambullë që mos mu përgjigjë, që kojmë fajnë të këna, jo më nërth, vëlla, Allah u së përgjit, po këqër të njera që shi. A i e përgjit gjërë, Allah u gjëlle uala me obligime që të ka obligume të, jo vëlla, që do punë për muket, e po ti përvënoshnë përgjit gjë, dhe i vënohen përgjit gjë. A i ke kry obligime që shduhet, a i ke ursimin halal, gjitha këto e shumë të rendikojnë përgjit lutës, n Por do më shikua edhe pak edhe në shkaqet që ndikojnë përgjigjet. Ësë gjithta këto me rëndësinë kët rast. Joniri subhanallahu asnie nuk e kritikon veten e tij, asnjëherë nuk e rishikon gjendën e tij, asnjëherë nuk nuk bën një lloj një lloj kontrolli te vetësua tij. Por më njëherë vallahu lutet Allahs për përgjigje. Allahu të përgjigjet. Wallahi Allahu të përgjigjet. Nga sa ai ka premtuar që përgjigjet. Dhe premtimi i ti tij nuk shkon hoq, nuk shkon kot. Nuk e thënë Allah u përëmtimin e ti, por, shikon vetën të ndërë, të këqërë të njëra. On e shikon vetën ti, me aj vetën e ti. Në no është ta na këna bëndë një shkele të caktuar, këna bëndë një gabim të caktuar, që kjo gabim, është i mjaftu shumë që të pëngan përgjigjin e lutës. Shikojmë, shikojmë. Andaj, të kemi kujdes në këtë dretim, mos lehem që shëton të na, e inkuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonëtë? Salamu alaikum, vëq. Alaikum, salamu, rahmetulloh. Vëq, e kam një ne, pas, pas oh. 5 veqarë edhe notën për më të të të të qikë ata u quë edhe ka thonë Alloha, këbër Alloha, këbër Alloha, këbër Alloha, këbër, është Alloha 5 veq se kuë e qa preferonë për shamu... E qartë, e qartë io hai sto normale o vicino a te una di claudon po po po fa bit note sta o chuvesta o chuvesta alloha gvera alloha gvera alloha gvera sta c'sto sta io chika jam fa alhamdulillah tu sta me jam fi scana kun satoka na san ciao chi se preferu ciao ciao certo certo alhamdulillah alhamdulillah eh Isha allah allah e që shpërblenë të jafë shëndetë Amin, e t'vi allah shprejt, të të Amin, e sëm, allah, allah, uh, kë, moshni, përgzem, elhamla, që shpërblenë të një më të rinjë të tëna Amin, fërblenë e shumë, allah e që shpërblenë Allah e që shpërblenë Kjo është një përgzim, elham nga, ai djali që këtën allahu akbar Ai dikune ka një këtë allahu akbar Këse njëri nuk ka mundë si me thonë, edhe në gjumë dhe qëka s'ka një kur Pa e ka një dikën të thonë allahu ak Andaj kërcëni sai anë edukata e një mirë të familjes inshallah, që e kanë dëgjuar dhe kanë dhënë Allahu akbar. Kë parë. E, e dyta, gjithashtu dorësemi se e ka përmend Allahu xhalla xhælaluh dhe e ka ngrit emrin e tij. Andaj nuk ka diçka që duhet na më ndërmarr për ballksojt posaçme. Por nëse keni dëshirë të jimlon sadak, si falëndrim ndaj Allah xhælaluh, merrut Allah këtë mi mundeni me këtë punë. Obligim nuk ka është, por nëse dëshironi mund ta bëni. Allahu e di më së miri.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 دين takim nashim Allahu ru'ayt assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh